Ми повінчалися в каплиці церкви Сан-Філіппо. Мені здавалося, ніби я потрапив до раю. Я порвав усі свої зв'язки, полишив службу. Мене більше не бачили в тих колах, де я раніше по Блюзнірському віддавався всілякій розпусті. Але саме ця зміна способу життя і зрадила мене. Танцівниця, яку я кинув, Вистежила, де я буваю щовечора, і відкрила моєму братові таємницю мого кохання, гадаючи посіяти в його душі зерно своєї помсти. Брат мій прокрався за мною до Анжели і застав мене в її обіймах. Гектор жартівливо вибачився за свою недоречну появу і почав мені дорікати, що я, мовляв, надто самозакоханий, що я ніколи не обдаровував його щирою, дружньою довірою. Проте я добре помітив, що його вразила неземна врода Анжели. Іскра викресилась, і в серці його спалахнуло полум'я несамовитої пристрасті. Він приходив часто, хоча лише в ті години, коли знав, що застане там мене. Мені раптом здалося, ніби Анжела відповіла на його божевільне кохання, і всі фурії ревнощів накинулись на мене, роздираючи мені груди. Я пізнав, що таке пекло з його жахами. Якось зайшовши до Анжелиних покоїв, я, немов, почув гекторів голос у сусідній кімнаті. З помертвілим серцем я став, мов, укопаний. Зненацька сусіднього покою вискочив, мов божевільний Гектор, весь червоний з дико витріщеними очима. Більше ти, клятий, не стоятимеш мені поперек дороги. вигукнув він, пінячися з люті, вихопив кінжал і вгородив його мені посаме руків'я в груди. Хірург, якого покликали, сказав, що пробито серце. Присвята діво Марії появила чудо знов подарувавши мені життя. Останні слова чернець проказав тихим, тремтячим голосом, і, здавалося, поринув у похмурі роздуми. А що ж? спитав крейслер, а що ж сталося з Анжелою? Коли вбивця хотів натішитись плодами. «Свого лиходійства», – відповів Чернець глухим, замогильним голосом. «Мою кохану схопили смертельні корчі, і вона в його обіймах попрощалася з білим світом». «Отрута!» Мовивши це слово, Чернець повалився до лілиць і захрипів, ніби помираючи. Крейслер смикнув, забило дзвона – і зірвав на ноги весь монастир. Збіглися ченці і віднесли зомлілого Кипріяна до монастирського шпиталю. Наступного ранку Крейслер застав Авата в незвичайно доброму гуморі. «Ха-ха!» – привітав той Крейслера. «Мій Йоганнесе, ви не хочете повірити, що й у наші часи трапляються чудеса, а вчора в церкві самі сотворили найбільше чудо, яке тільки може бути? Скажіть, що ви зробили з нашим гордовитим святим, що він лежить, немов розкаяний, упосліджений грішник і по дитячому, боячий смерті, слізно благає нас усіх простити йому те бажання стати вище за нас? Невже ви примусили. Того, хто досі від вас вимагав сповіді, самого висповідатись перед ним.